відрубав Мелфой «Мабуть, складаєш з братами прутик до прутика?» Рун не встиг відповісти бо з-під Мелфоєвого ліктя вигулькнув професор Флитвік «Часом не сварка, хлопці?» пискнув він «Поттерові прислали мітлу, пане професоре!» швиденько доніс Мелфой «Так-так, це правда» підтвердив професор Флитвік, усміхаючись до Гаррі. «Професорка МакГонегел розповіла мені про ці виняткові обставини». «І яка то модель Поттере?» «Німбус дві тисячі, пане професоре», – відповів Гаррі, ледь стримуючи регіт, побачивши тупо ошелешене обличчя Мелфоя. «Я, до речі, отримав її якраз завдяки Мелфою», Додав він Гаррі і Рон попрямували мармуровими сходами вгору Їм аж свербіло поглузувати з розлюченого Мелфоя «Це правда?» Фиркнув від сміху Гаррі, коли вони піднялися «Якби він не забрав нагадайка, я б не опинився в команді» «То, по-твоєму, це нагорода за порушення правил?» Залунав за їхніми спинами сердитий голос. Сходами піднімалася Герміона, криво позираючи на пакунок у Гарній руці. Та я думав, ти з нами не розмовляєш, сказав Гаррі. І далі не розмовляй, додав Рон. Це для нас така радість. Задерши носа, Герміона пішла. Того дня. Гаррі було дуже важко зосередитися на уроках. Подимки він постійно вертався до спальні, де під ліжком лежала його нова мітла. Або уявляв собі поле для квідичу, де увечері почнеться тренування. Проковтнув вечерю, навіть не зауваживши, що їсть. А тоді нарешті помчав разом з Роном Нагору, розпаковувати Німбус-2000. Ого-го, вигукнув Рон, коли на ліжко викотилася мітла. Навіть Гаррі, що нічого не знав про різні моделі, подумав, що мітла просто чудова. Гладенька, лискуча, з держаком із червоного дерева. Вона мала довгий хвіст з охайних рівненьких протиків а вгорі було виписано золотом «Німбус-2000». Десь перед сьомою вечора Гаррі вийшов із замку і пішов у сутінках на поле для квідичу. Він ще ніколи не був на цьому стадіоні. На трибунах довкола поля було кілька сотень місць. Вони розміщалися так, щоб глядачі сиділи досить високо і все добре бачили. На кожному кінці поля стояли три позолочені стовпи з кільцями вгорі. Ці стовпи, нагадали Гаррі, пластмасові палички, крізь які діти видувають мильні бульбашки. Щоправда, стовпи були 15 метрів за вишки. Гаррі так кортіло літати, що він не став чекати вуда, а сів на мітлу і відштовхнувся від землі. «Яке відчуття!» Він облетів стовпи, а тоді почав понад полем то здійматися вгору, то опускатися. Німбус дві тисячі повертав куди треба від найлегшого дотику. «Ей, потере, сідай!» Прийшов Олівер Вуд, несучи під пахвою велику дерев'яну коробку. Гаррі приземлився поряд із ним. «Чудово!» – зблиснув очима Вуд. «Тепер я бачу, що мала на увазі МакГонегел. Ти справді природжений літун. Сьогодні я навчу тебе правил гри, а потім ти будеш тренуватися з командою тричі на тиждень». Вуд відкрив коробку, де лежали чотири м'ячі різних розмірів. «Ну що ж», – промовив Вуд. Правила гри у квідич досить прості, а от навчитися грати